Bye. Okay. Esta música sirvenos para poder recibir o noso reportero viaxeiro que sempre ten moitas e interesantes novidades que comunicarnos. Moi boa tarde, Joan. Boa tarde, a todos. Moi boa tarde. Boa, tarde. Boa, tarde. boa tarde. Ben, ben Vido. Que tal? Oxe con moi bo tempo por aí, non? Non, é que explica como se día aquí cada mes pasado. Estamos, de verdade, que Eu non lembro non, non, non. Mes de, no mes de maio tal, tal temperatura, tamén, claro temperaturas eh, óme, que hai unha temperatura rabable tal, ben, pero de, de este calor, ademais tantos días xa seguido, que creo que xa está por unha de 30 algo grados, de 30 non o sí. que marcaba é eh, moi, por d'alegos non estamos acostumbrados, pues, estas temperaturas claras Claro que si, sí, claro que si. Sí. Bueno, por, don, por donde nos comunicas que que vas, como é? Eh, ando montón de sitios. Hey. Eh, como, como vamos ter moito tempo. O sea, xente eh vos son meus favoritos de min. Ouse eh quería falar, se ben a ven, de hmm. a ver, porque estuve hai dous días eh, nas redondeiras de Fisho. Eh, eh, algún día E que son, que fala Xuá, que son as cereiras, son os Ou as casas da neve, que tamén lle chaman pola glosi. Eu ¿eh? en Lorenzo es, escoitei es, es, es, as casas da. Mois. Pues, eh, o xe po pues, todo o, o, o, o frigorífico, eh, temos comitos de gelo, eh este, hasta subo, levamos un golpe, ¿verdad? Que temos sempre algo de gelo para que eh, aliviar alviar, eh, tal, se usa. Pero e machimarse os 300, 400 anos atrás a xente doía ou se querías tomar un refresco con un comito de hiel uh -huh. a xente do común non había pero si sí, en Galicia e no resto a de, de España había comercio de xeo uh -huh. ah, si, sí, si, sí, si, sí, si sí. Algún dirá, é como se chegaba, porque a mí me sorprendeu, tamén cando descobrimos dos neveldes, como se guía e como farían para no mes de junho a, a agosto. A ver, xe, era paciente xente que, que tiñan máis recursos. As persoas do comun, xe, tínhamos que tomar as cousas como se ian da fonte ou... ou este de un frialas con xeo, non no, no era posible. Non daba por aí, claro. Por aí, non son construídos normalmente, estaban a, a unha altura considerable, as que fun visitar hai dos días, dos días, ¿sí? dos días, bueno, están, estaban situadas en torno aos 200 metros de altura, sitios, nos que nevaba, e digo nos que nevaba, porque E eh, claro, nos decimos, bah, os tiempos, os tiempos, os, na terra de montes, eh, no alto do Candán, as neves serán, eh, as nevadas serán potentes, e xe non abundantes, ah, sí, sí, sí. Do era unha mendete. Sabe verdad? No bom de mm. cinco metros de neve, que xe día moi. Entón, eh, era unha construcción de, de unha como puestos enormes, todos feitos de, de, de cantería, de pachotería, uh -huh. de, de metro grande, podía ser un diámetro igual de 8 metros, con una profundidad de 9 metros allí. Eh, eran dos círculos de pedra, que o había dos nudos, porque funcionaban para que eh, nos pagamos una idea de lo que sería una nevera de estas que le a pasar, ¿no? o, o calovando se tiene de esas que le a pasar con, con cubitos de ser, ¿no? Entonces, eh, eran dos du paredes paralelas, los medios se metían el material adivante, como pudieron hacer arcillas, por ejemplo, se eh, perdían la maestría y se metían a se compasaba, es decir, se opresionaba, se pasaba que pues, esa nube se convertía en cheo. Mm. A partir de ahí, ese enorme bloque, porque era un bloque gigantesco, saltaba de 9 metros de profundidad por 8 de, de diámetro, se... Eh, Bueno, se ponía aquí ya un sistema de respaldo, porque algo cierto se iba a derreter, se quedaba agua adentro y iba a deteriorar todo el nubello, entonces se iba a durar el nubello y se contaba en bloques que luego se comenzaban, se quedaban digo, ya, en el siglo XVI, los tres, cuando se estas nubeeras, que solamente podía pagar o que podía pagar o papel do comun non podía pagar este capítulo e chegaba aos ciudades de, de, de Galicia no? e, neste caso e, ben, na maioria dos casos que é o tamén a xa da na Redira Xaca para a Vecida e tamén os Medeiros os controlaban por pois, tiñan poder en aquel momento este de, de Asideiro de Pichó estaban eh, eh, eran os, os monches de Asideiro os que tiñan o negocio con eh, porque era negocio que daba moitísimo carto e os, os curas os monches claro claro si si sí, sí. e tiñan o, o negocio eh, montado da distribución de xeo no eh, ano de eh, 1600 de eh, de moitísimo xa claro. é un xa curioso estas dúas están postas en valor eu me tiño vídeos ademais hoxe a mañá me tiño último para que algún vai aos meus sitios na rede poida ver eh, o que era esta enorme construcción en valor foron recuperados eh, na zona hai tres dois están perfectamente eh, recuperados un deles incluso que xera unha escaleira para poder acceder al parte interior que hace de a magnitud, ¿no? De, sí, sí, sí. De, de volumen de pindar, y era un sitio realmente curioso y, y, y sorprendente porque a veces pues valiéndose, eh, no, no, así, galegismo, nogullo de 16, eh, como eh, mandamos ya de que llegaba hasta Paco Caraí. Ben, ye entonces ese, ese, esa visita que fizete Os Neveiros, tamén se chamaban Casa da Neve, pero Casas da Neve. Pero dime, onde onde Por tanto, onde estiveches? Porque hai moitos, como idixeches tú, que hai moitos en Galicia, ou polo menos hai bastantes en Galicia, pero en, en particular, onde estiveches? Ah, eh, perdón, eu eh, pensei que dicías Caud. Dicí Neveiros, disquis. Disco é unha pequena aldea De, da parroquia de Milgerada en Forcarei, no alto do Camban, moi perto de do que era o molaseo aquí de aí, falando de que estamos en torno aos 900 metros de altura, é que hoxe, por pois, mellor para nós que vamos por aí, é, é como antes que non hai neve, claro, hmm. pero presente está pasando tantos atrás, de que a época, claro, si si Sí, sí, sí. Eh, eh, a veces algunos se poca siempre fue. tan bello de, de, de la zona de la liga de Sidera, es eh, cuando que pasado andando invierno, eh, a, a nueve diraba barrios tan capa, aunque, aunque carretera estuvo limpia, o pues, siempre estaba nieve por eh, sí, o sea, sí. allí y la carretera, o sea, realmente eh, existe este cambio climático. Estes están postos en valor e é realmente curioso para o que teña curiosidade de, de pasarse por ali. Hai un acceso, bueno, y hay unha cantidad de, de, de generadores eólicos e fixei unhas pistas no son moi decentes, para incluso que coche con un pouquinho de precaución es sentido se pode chegar perfectamente o ao o lugar, no? lugar, os neveiros esos que diste, que por certo como diste, algunos recuperados e algún deles, como acabas de decirnos, teñen unha escaleira de, de forma de caracol, non? Bastante moi curiosa. Este que en cuestión un pouco e me parece unha obra eh, curiosa por, porque claro, cando vais xa xaise bueno, tan eh por algunha altura considerable, estamos falando en torno a 9 metros por pues, eh, Eh, fixeron de unha escaleira e eh, un dase conta de, da dimensión e eh, o, eh, o grande que era o, o, o, o chico no? ver, o sea, claro, claro, o, claro. É, no, é, é realmente un, un traballo este eh, curioso e bueno pues, eh, a atención cando descubrim o, o, o, o tema da neve, eh, espero que a xente tamén de chame atención a atención de que muy... a estes están accesibles dende den Vigo é eh, eh, nada, muy... dende Pontevedra é eh, nada de coche, aparte hai, hai moito que ver no entorno tamén, non é solamente uh -huh. ir ao Medeiro estar ali e eh, eh, eh, salirse non que aí temos o molasteio a temos mas... un patrimonio tanto natural, é onde nace tamén o río Lérez sí. están as brañas de Xesposo dicen que aí nasce o Lérez e o Uña, sí, e, sí. entonces é un sitio que, que ten Hai máis lagoas na zona. É un sitio eh, curioso non Perfecto, unha visita recomendada. E despois dixxe di que que aínda tiñas máis espacio, máis cousas que, que visitares esta semana non sei se onde te oxe, pero, pero que tamén compre oxe, darlle a coñecer o... non. Oxeño veño veño de se horas estou aquí parado en porriño para podervos contar o eh, máis tranquilamente veño de xister. Eh, eh, algún eh, dirá que é Sistelo. Sistelo é unha un pequena, pequena aldea eh, do norte de Portugal. É conocida popularmente como Tíbet galego. Té esa sensación, cando chegas as aldeas que rodean Xistelo, que títas esas imágenes do Tíbet con ese escalonado, verdad, que coñecemos de, de no que é o aí, o, esa zona do mundo. Mm. Bueno, pois pues, aí está todo escalonado, en una zona de montaña dura, y para conseguir terrenos de cultivo, hicieron un enorme escalonado, ¿no? de... de, de para... para pa, pa pa cultivar, ¿no? Entonces, es un sitio realmente espectacular. Si quieres, nos podemos parar, porque eh, otro, otros días más, porque eh, todos los pueblos eh, ahí era un sitio donde se había transhumancia, es decir, Eh, a xente eh, de primavera ebran, e hasta ben eh, entrado o, o otoño eh, deixaba a aldea hmm. e isto o que era o, o altiplano sí, con sí, más sí, fértiles sí. de, de montaña ¿no? pero claro, non iba como pasa en moitos sitios de Galicia nos todos os unidos que iba pastor ou os pastores non cogando, e se movía toda familia, é dicir grillos a voz todo se cargaba et tiraban para para montaña donde había esa zona de pastto eh, eh, de, de primavera gran, no eh, y, y ahí eh, esas pequeñas aldeas o eh, siguen funcionando ¿no? como eh, eh, residenciales no porque oxe, claro lógicamente estamos en una época que todos eh, pastores tenían todos todos pastores adien, todo terreno shore arriba e nada, pero eso es hoy en la actualidad. Uh -huh. eh, entonces ahí hay es impresionante encontrarse ahí, ya, no no hay arriba, un montón de pequeños eh, cabañas, o sea, o recinto vagando, esa pequeña casa para época estival, ¿verdad? Es eh, eh, un sitio realmente espectacular, es eh, como si sí, me vas a preguntar, uh -huh. Eh es eh, de comer. <risas> é que a ver, o o Sistelo que que eu coñecin que é o pequeno Tíbet de Portugal Exacto. que chaman, sí. pois é un pobiño extraordinario que pertence a Arcos de Valdevez, me parece. Sí. A, o municipio de Arcos de Valdevez, é precioso pueblo, a ver? Eh, o río Bêa atravesando polo medio, un sí, sí, sí. É, é un sitio é, é, é bonito. E además, para xente que vaya un domingo, hmm. Eu lhe recomendo que pare don, onde está a Alameda, elí sí. que o río V, elí hay un paseo ao lado do río Precioso, uh -huh. hai dúas dúas estatuas de dous cabaleiros montados a cabalos, lanza, sí, sí. Algo, e pon algo que os galegos nos que irían conquistar e non conquistar o Navagas, irían ponendo das, das loitas que tíamos nós con os co, co seus irmáns portugueses. Sí. E aí, Todos os domingos, e, e, espontaneamente, non é algo que este patrocinado, organizado por alguén, e se xunta un montón de xente, mm. de todas as edades, que además chama curiosidade, se sacan de concertinas, se sacan de instrumentos musicales, claro, claro. e hai, por decirlo de alguma maneira, unha verbena. Sí. Unha festa de música tradicional, que é, a veces podes dizer, eran 20, 30 cén, dúas centas, é de bran, multitudinario porque eh, os músicos como nunca ven todos para bailar o vira-vira e -vira, en círculo alrededor dos, pois se xuntan dos, tres, catro gurrillos de músicos é algo de verdad. Os domingos eh, de Arcos de Valdebrez é algo que te deixa asombrado sobre todo, sobre todo Pouca veces cando vas a, a unha romería en Galicia, pois pues ves unha xente con un perfil de edade determinado, non? Uh -huh. era aí ves o señor moi maior que malamente xa nos costa andar, sí. e ves o, o, o mozo xoven sí. pintando, o sea que que é, é algo... Eh, por decirlo de unha maneira familiar, non? Si, si, eu estive ali eh, precisamente pois con un sendeiro, o trillo da, da, das brandas de Sistelo, me parece que se chamaba, que hai un, unhas pasarelas de, de madeira moi interesantes, eh, non? Eh, moi, eh, moi, eh, moi feiticeiro. Aí pues, hai un, un paseo sí. de quilométrico, quilométrico, que é a ruta do Bé. Ah, do río Bé, si. Que vai, que vai, Eh, ata Sistelo, todo polo, pola areira do río é no? sí, sí, sí. eh, eh, un paseo de quilómetros impresionante e uh -huh. ademais que fai moitísima xente, de desfeito ou seja, chegar ali, pois pues, había un montón de xente que fai en bicicleta camiñando, tramos, etc é un sitio un atrativo además, feiticeiro, sí. si, sí, si sí. Escoita, unha cousa que che, o bueno, que ti me, eu, eu, eu, eu casi me adiantabas de de, de, de xantar. Eu estive en, mm, ali perto hiperto chamábase, me parece que se chamaba a tasquiña de ti Aí estive, aí unha etapa de De modernización, ten unha terraza que antes non tiña sí. Como xa sería ao lado dunha fonte que había sí, sí, sí, Pero sí. agora ten unha terraza pola parte posterior Modernizado, y, vamos E modernizou, modernizou E o xeo ahí, Cuidado, que xo é pecado mortal <risas> Unha no me... carne de cachena A plancha Chachi, digo. Que xo é es Categoría cun arroz con xarabujos Creo que se chabón Xarabujos, xe xarabujos é especifico da zona. Sí, sí, e eh, sí, eh, non é, no é un garbanzo, porque esteito vende melida en unha tienda de recordos, sí, sí, non no é o garbanzo que nos vemos no alubia que nos vemos no supermercado. Sí, é sí. unha alubia de color marrón con as pintinhas, máis mm. pequeno, e verduras. Sí, e sí, xarrón, sí. a carne, é disposto un bacalao ou oh, como lle chama, ou oh, a atasquiña. A atasquiña, claro, de Dalí, claro, claro. Cuidao, que xo é pecado mortal. O timelia, é... o timelia, sí. Os coita, ademais ten moitos pratos regionais, te, pratos da, da zona e de todo o sitio, pero que a verdade é que degustar de esas dous produtos, tanto o, o, tanto a cachena como o, o bacallau, é, pre, é fantástico. Ah, sin desbotar para nada os os doces finais, non? Ah, oh, cuida, eu deixo non podo tomar, porque, ademais, eu, te, eu teño imprimido pola Federación Internacional, e eu, eu se non podía saltar nas normas da Federación porque estaba o árbitro, é dicir, a compañera, a, compañera, a... a compañera, claro, claro. claro. Entón, había árbitro, había o bar, había toda a clase de control, e eu non pude pero había ali unha cousa unha especie de tarta de Santiago hmm. pero máis gorda, bueno, sabes que a tarta de Santiago é unha cousinha sí, que pon sí. pouco máis dun de dedo ¿no? sí, eh, sí, sí. Eh, podes dí que é unha torta parece, eh, eran tres dedos de gorda carai, pois pues é eh, digo unha almendra, en almendra vale, luego, fantástico sí. tamén había ali unha un, un especie de tarta de quenche Ta con frutos roxo. Pero eso tuven que comportar pero... <risa> bueno, Escoita, outra cosa que che quería preguntar Eu tamén estive en unha zona Que chaman o mirador da Xada Armada, que perdendo ali Vense todas as terrazas Aquelas que de, de, de cultivo fantásticas que, que é unha fotografía Que o que dicimos Parece o Tíbet non? Por, por, a, por las, aquelas Sucalcos que existe non? Con un muriños cada un Eh, eh, eh, hai miradores na zona no? eh, que que xa que, que teñan a facilidade de meter o cocha por un lado, por estas carreteras son estritiñas eh, eh. eh, lógicamente, como estaba falando de Corrío Ver vai a la baixo os calcos están vindo o río hacia arriba resulta impresionante porque además son realmente esos calcos moi estreitiños ¿no? si sí que van, van facendo... Eh, Escaleirinhas, eh, parecen fíxen, escaleiras, non? Fiximos un pequeno vídeo para meter e eh, eh, eh, cando falamos da, da, da viticultura heróica na Ribeira Sacra sí. e eh, aí eh, tínhamos que falar de, de, de, de agricultura claro, heróica e aí non entra o trator non entra sí, sí, máis sí, sí. tipo de maquinaria co mandando ou cunha desta sí, sí. e eh, eh, eh, baixar non... non, non Eh, o, que, o que sí, desgraciadamente o xe no teino é eh, que fai uns anos atrás, seguramente ti si, habás comprobado de que aí estaba, había millo había cereal, sí, sí, había sí, sí, sí. Eh, horta, con repolos eh, velos, cebolas e o xe está os xo calcos, pero unha gran parte xa non están traballados claro, claro e ademais, a había estampa que despois de recolho do millo se facían os palleros, claro. unha tampa espectacular, sí. pois desgraciadamente xa non hai xa non se traballa tanto e perdeu esa parte do atractivo que tiña a zona, non? Claro, Pero, claro sí, sí. Deixo, deixo que conoces ademais noto xullo que lle pose emoción É ¿sí? <risas> es que É que é precioso A zona que está aí por ali Eu estive durante bastante tempo Ou visitei moito Estive na zona do, do parque da Peneda Xurés Porque estive ali con lobios E, e entón desde ali é fácil de, de chegar a, a Millereda Iso temos que fazer Un día un, un Contar Sobre todo a romería da Peneda Da Peneda que está perto tamén claro Claro sí, sí, sí, sí o santuario da Peneda e cualquera cascada que cae de inverno por encima do santuario que parece que vai botar abaixo porque entra a cascada tamén, todo por a parede da, da montaña uh -huh. e, e outra cousa é tamén a romería estamos sí, falando sí. dunha romería multiclinaria que a xente vai andando de multitud de sitios do sí, norte sí, sí, ten... unha peregrinación, que, sí, sí, ten peregrinación que, por aquelas montañas que, que dá respeto uh -huh. e Yo, que son montañas duras eh, de, de granito é eh, un paisaxe duro nudo e o día da Penenda de ti e Cristero como está baixando xente por ese carreiro que, que ni os animais son capaces e xente estamos falando de, de un fenómeno eh, de, de tradición religiosa, cultural algo eh, brutal é eh, pois os postos de de de todo que se come en una rumería, ¿no? O sea, eh, algo multidisciplinar multitudinario grande, grande, grande, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es eh... Pois, pois bueno que pendiente para outra ocasión que non te porque ser precisamente nas próximas semanas sino en un outro momento que a visita a recomendación entonces de hoxe son dúas hoxe unha a, a de as neveiras da, da zona de Forcarei e e parroquia de Milveda ou ir outro lado que tamén eu considero sí. de que é Galicia si eu para mí sí. Cando falo... Para mí, para mí, é unha cousa miña. Cando falo norte de Portugal, eu non entendo de rayas, porque entende a mesma cultura, a mesma xente, a mesma tradición, que debería de ser un pouco o que marcaba os territorios, non? A rayas non, non, non mapa, é, é, é moi similar todo, non? Claro, claro. Pois... É unha condición desa zona é que seguro que a ti chamou que a vaca, a vaca que nos vemos e hai moito pastoreo de, sí. de animais en libertad pola montaña é que a vaca ten uns cornos de metro, non é a vaca sí, que, sí, sí. Que, ten... que, que a mesma vaca que vemos nesas tamén, non tira parece por eso o, o paisaxe é eses animais parece todo o que estamos non no tira mesmo si, sí, si sí. sí. É precioso, ademais é unha, bueno, A vaca é a cachena E a, a, a tipo Barrosa non? Que, que, que a ti teño por ali son, É un pastoreo de animais Interesantísimo Animais, ademais Un libertad, porque Eses animales saben ben e A carne de esos saben ben Porque, por decirlo de unha maneira eh, En Román Pagadino, como diría o letero Porque son animais que comen o que ten agave Sí, sí. Después sí. estamos hablando de animales que eh porque en cada momento. Es una zona Ferti, no, toda... Ferti, sí, sí, sí. Bueno, xan, unha, unha grande proposta para, para visitar, sí. eh, e moitísimas grazas por a tua eh, participación de hoxe. Eh, Fixéchenos visitar dous lugares extraordinarios da nosa Galicia, por, porque, como ti dís, non hai raia en eh, entre Galicia e Portugal. É algo que ten moitísima semellanza entre galegos e portugueses. Bueno, unha cousa. tú estás en catalino, estás unha radio catalana e eu estou falando en galego, no isto trabo. Radio <risos> que se machinaria que pon a xento cando cambian de gana de de, de ah, mira claro. estamos dividamente de estou falando no norte de Portugal, e adeus os nosos soíns que en Cataluña. Claro. tamén, ou galegos de de, de terceira generación ou de segunda generación no, no, nada, falar da sei un evento que, que que falla sempre veces, claro, veces división no... administrativa que un, que non ten nada que ver coa, coa realidade social. A realidade ah. é outra, a sí, realidade sí. é que a sempre cando cando vê polo regular, cando ve alguén que necesita pende llamar. Claro que si. Un xude que rojo, ou xude no, no. Preguntan despois, de que anda galego?" Este, claro que si, si, si despois de xad de padecer a comunicación. Moi ben. Gracias, Florio. Gracias Gra, a ti, xoan. Unha aperta grande, que teñas unha... Unha aperta, que teñas unha feliz semana. Até logo, outro momento. Veña. Vamos a lá con música para seguir adubiando este noso programa de hoxe. dos mil quereres rumbo e a boia ruando rumbo e a dos mil quereres 104.6 da